Війні парасці, може, і нема за чим плакати. На Петруні легше було би захлинутися слізьми, ніж думати про того старого Івана, що договорився з її татом зав'язати їй голову. І о, сьогодні вже грають музики до шлюбу. Ні, вона на тата серця лихого немає, бо хто би відказав такому багачеві? Але святий Боже, який старий її молодий! Та ж Бог у їхній толоці молодший, як і її Іван!» Після сватання тато в коморі тихо сказав Петруні називати чоловіка на «ви». Та чи вона сама не знає? Чи обернувся б їй язик у роті на «ти», як Іван? Ведмеді би були його роздерли, старіший від її тата». Тато в неї ще о який? Ще сам женитися може? А то Іван люди добрі, завжди не голений ходить, як циган бляхар із сусіднього села. Вона того Івана боїться не менше, ніж наглої смерті. А він онде вже тягне її до хати, хоч весільні гості ще на підлозі п'ють, гуляють, набуваються і навіщось двері замикає зсередини і руки йому дрижать, ніби що вкрасти хоче. Петруня ретельно, так, щоб жодного волоска не визирало з-під хустки, укладає косу на голові. Подолом сукенки насухо витирає обличчя від сліз і бере з-під подушок свою дитинку. Ой, Боже, Боже, знали би це її мама, знали би це її тато, Били би, певно, буковими палицями і не змилосердилися. Але мама зогнила в землі. Тато не признає її за дитину. Прокляв її, тато. До чого вона дожилася, божечку Боже? Чужий би побачив, сказав би, стратила розум. Та вона би про себе подумала так само, якби... Побачила таке збоку, якби не знала правду. Але що їх до того, хто і що подумав би? Вже хто що мав подумати, зробив те давно і, може, і забув? А їй однаково. Вона тулить запашну свою дитинку до грудей та обнюхує запашне її личко, натерте м'ятою та рум'янком. Байка, що дитинка її з ганчір'я, а дитяча голова з торішнього жовтого ранета. А де вона візьме теплу, живу дитинку? Позичить у сусідів? Чи купить на базарі? Чи ягнятко вгорне замість дитинки? Петруня боязко вивільняє з-під сорочки ліву цицьку. Двома верхніми пальцями правої руки стискає її, а тоді тицяє рожевою пипкою в голову дитини. Зморщене личко ранет холодить Петренину рожеву пипочку і та вкривається дрібними сирітками. Нібито застидавшись, Петруня швиденько ховає груди в сорочку, обгорнуту веретою дитину прикриває подушками і повільно встає з ліжка. Все. Вона наплекала дитину. Їй полегшало. Тепер можна йти плекати ті ненаситні коров'ячі й овечі голови та говорити з норовистими бугаями. Чуєте? рвар варчучко Не переказував ніхто ніякої вістки від Івана. З самого ранечка кричить по через паркан Оксена Притулячка. «Ні, не переказував!» – ліниво розгинається від грядки Петруня, втираючи розчервоніле чоло. «Не журися, перекажуть! По собі знаю!» – заспокоює сусідка, не забувши перед тим перехилитися через паркан та обнишпорити очима подвір'я. «Я сама довго чекала. Чекає ти?» – Оксена ще раз Сягає очима попід стодолою й стайнею і щезає у хвірці по той бік дороги. За це Петруня не журиться. Як має бути, так і буде. Іван не один на воїні. Половина села воює за цісаря.